Puncte de Bine, v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm mediția matinală de vineri, 25 iulie. E cazul să revenim în mod tradițional la cele mai importante evenimente care s-au petrecut în această săptămână. Într-o asemenea retro retrospectivă revenim cu. Uh, analistul politic Anatol Țăranu într-o discuție, director la Centrul de Analiză și Consultanță Politică Politico. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Țăranu. Bună dimineața! Vom porni totuși de la evenimentele programate pentru azi. Mă refer întâi de toate la faptul că astăzi la ora 10 expiră termenul de depunere a unor eventuale moțiuni de cenzură împotriva deciziei Guvernului de a-și asuma responsabilitatea implementării mai multor proiecte de legi fără acordul Parlamentului. Voi aminti tot aici că premierul Iurie Leancă a argumentat necesitatea asumării răspunderii pentru ca Guvernul să poată demara implementarea unor legi care nu au fost adoptate încă de Parlament, dar care sunt necesare pentru aplicarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Așa deci dacă până la ora 10 nu va fi înaintată nicio moțiune de cenzură, atunci decizia Guvernului privind asumarea acestei responsabilități ar urma să fie considerate adoptată. S-au mai vehiculat asemenea ipoteze în această săptămână că ar mai putea reveni deputații în ședință în condițiile în care ar putea fi înaintată o moțiune să ne așteptăm la vreuna dintre ele, domnule Țăranu. Oficial, Parlamentul pleacă în vacanță pe de 31 iulie deci teoretic ar putea să se convoace pentru a dezbate moțiunea de cenzură în caz dacă această moțiune va fi înaintată de o pătrimi de deputați. Uh, unica forță politică care este capabilă în afara majorității parlamentare să facă acest lucru este Partidul Comuniștilor, fracțiunea Partidului Comuniștilor. Uh, deocamdată nimic nu vorbește despre perspectiva unei noi moțiuni de cenzură formulată de, de către comuniști, dar vreau să vă spun că în această situație în această moțiune de cenzură uh, cade uh, puțin avantajos. Pentru comuniști acolo sunt o serie de legi Care de exemplu vizează majoria pensiilor și salariilor Și într-un an electoral când, Până la electoral au rămas 3 luni Să încerci să te pronunți Împotriva unor asemenea legi Asta e cum ai scuipa împotriva vântului Dar că ar putea spune că sunt Neîntemeiate aceste da, de Majorări Bun, Deci motivații Se vor găsi dintotdeauna Problema este cum această motivare este recepționată de către alegătorul de rând, iar alegătorul nu-i place când umblă pe la pensiile lui, cu atât mai mult la ce se numește majorare, majorarea salariilor. În acest sens, desigur că comuniștii sunt într-o situație destul de complicată. Dar haideți să ne întoarcem la această moțiune de cenzură. Este vorba despre un pachet de 11 legi, care vizează diverse domenii ale vieții din Republica Moldova. Și le-am putea despărți, scuze, domnule Țăranu, în partea, uh, haide să spunem, justițiarului și partea economică. Este așa. Deci, o parte din aceste legi uh, se referă la reforma justiției. Uh, în primul rând, acolo sunt, este vizată imunitatea judecătorilor și responsabilitățile disciplinare la care sunt supuși judecătorii în caz de, dacă sunt depistate în în această activitate. Să ne aducem aminte că până astăzi această tagma judecătorilor este cum ar fi în afara legii. Ei pot să facă orice, iar uh, sancțiunea lor este o chestie extrem de uh, dificilă. Uh, trebuie să treacă prin Consiliul Suprem al Magistraturii, iar acolo uh, există această abordare mână, mână pe mână spală, deci solidaritatea aceasta corporativă care de atâtea ori ne-a dat de gol în cadrul reformei în domeniul justiției. Iată că guvernul a venit cu aceste propuneri, păcat de sigur că ele nu au fost dezbătute în Parlament pe lar ca să vedem cine și ce prezintă și care sunt abordările deveselor fracțiuni tot așa cum ar fi foarte interesant să vedem cum reacționează partidile de la Guvernământ, dar și opoziția politică în ceea ce privește reformarea sferii bancare, unde iarăși, în ultimii ani, au fost înregistrate mai multe procese, mai multe fenomene, din păcate majoritatea dintre care au fost negative și care au vizat nemijlocit sănătatea finanțelor din Republica Moldova, iar sistemul bancar este unul din principialele domenii în care se desfășoară ceea ce se numește siguranța națională. Și din acest punct de vedere, faptul că guvernul încearcă să introducă în această sferă din niște, niște reguli previzibile de conduite pentru a proteja iarăși ceea ce se numește siguranța națională, este de salutat. Problema e că de deci, ce parlamentarii nu s-au ostenit să dezbat aceste legi într-un regim uh, feresc, normal, uh, fără ca să existe aceste măsuri extraordinare, fiindcă, din asumarea responsabilității politice de către guvern totuși este o măsură ieșită din comun. Uh, trebuie totuși să recunoaștem că asumarea responsabilității de către guvern nu este uh, ceva extraordinar. De exemplu, dacă aruncăm o privire asupra uh, vieții politice din țara vecină, din România, păi, o să vedem că acolo acest procedeu a fost multiple, în cazuri multiple aplicat, aplicat da. Da, și că a rezultat multe probleme spinase, care nici de cum nu treceau prin seta Parlamentului din simplul motiv că acolo posibilitățile de a folosi de diverse tipuri pentru a te implicarea legilor fiindcă interesele sunt majore Uh, aceste legi nu treceau prin Parlamentul României și atunci Acolo sunt și două camere și e mai complicat Este, senatul, este, este adevărat acolo și sistemul de adupcare a legilor este mult mai complicat decât Republica Moldova există două niveluri care uh, necesită o anumită armonizare între ele uh, și din acest punct de vedere România este un <coughs> sistem parlamentar mai complicat decât Republica Moldova dar cum n-ar fi? Guvernul României nu odată a aplicat această metodă a asumării responsabilității și în mare măsură, multe din legile spinoase a, care vizau reforma în România au trecut datorită acestui procedeu. Făcut <coughs> că Republica Moldova folosește, în Republica Moldova se folosește această a, hai să spunem, strategie de a implementa reforma, nu, nu prezinte ceva categoric și din comun, chiar pe parcursul guvernării pro-europene, care s-a început în 2009, deci această, acest procediu a fost folosit cel puțin de două ori de către guvernele felat. Și trebuie să spunem că rezultatele au rezultat că a fost pozitive. Eu cred că și data aceasta, sumare de către guvernul responsabilității politice, este un procedeu eficient de, a, promo, de a, a propulsa aceste legi și de a face ca ele să intre în vigoare și în așa fel să fie depășite interesele egoiste de grup existente în actual Parlament. Deci trebuie să recunoaștem acest lucru. La deci noi. Am putea, vă știm că presa a vehiculat ideea că din cauza neînțelegerilor din sânul Coaliției de Guvernare, de fapt, a fost nevoie Guvernul să procedeze astfel, să-și asume responsabilitatea pentru anumite proiecte de legi, Noudată. nedorite de, poate, de unii din coaliție. da am spus și sunt gata să reiterez acest gând. Actuala coaliție de Guvernament, dacă e să lăsăm deocamdată la o parte opoziția reprezentată de Partidul Comuniștilor în primul rând și de câțiva deputați neafiliați, Coaliția de guvernământ pro-europeană nu este una omogenă din punct de vedere a abordării problemei reformelor. În interiorul acestei coaliții de guvernământ, dar și a partidilor care reprezintă această coaliție, există o componentă palpabilă oligarhică care apără interesele oligarhiei din Republica Moldova. Nouădată am spus și iarăși repet acest lucru, această parte a coaliției de guvernământ, care nu este majoritară, dar este destul de influentă, ea doar se acoperă cu o retorică pro-europeană, în esență promovând politici, promovând tendințe care vin, vin să statuieze acea situație care există la ora actuală și care, din păcate, încă lasă deschise ușile pentru diverse scheme mafiote, scheme oligarhice care sunt aplicate, trebuie să recunoaștem acest lucru, din acest punct de vedere Republica Moldova și economia Republicii Moldova nu este o, o, o în acest domeniu nu există o situație ideală. aici încă avem foarte mult de făcut pentru a curății, deci terenul și pentru a aplica regulile europene de conduită de desfășurare a vieții economice. În aceste condiții, aceste forțe oligarhice, aceste elemente oligarhice, ele au fost capabile să folosească influența sa în cadrul fracțiunilor parlamentare majoritare pentru a deci discuția și adoptarea acestor legi. Și iată ca rezultat ne-a în fața situației când Parlamentul, nu a fost capabil să dezbată aceste 11 legi. Aici putem până la infinit să discutăm care au fost procedele cum s-a făcut, fiindcă că aceste legi nu treacă prin Parlamentului, dar până la urmă s-a realizat. Acum, probabil, e important să ne răspundem la întrebarea dacă tot unii reprezentanți ai coaliției nu și-au dorit implementarea unor proiecte de legi. Ce se va întâmpla în cazul în care guvernul va procede la implementarea respectivelor proiecte? Nu va fi aprinsă uh, o scânteie în cadrul coaliției de guvernare, pentru că, că guvernul ar putea să întâmpine anumite obstacole tot din partea unor asemenea cercuri? Cu siguranță uh, guvernul va resimți acest potențial de frânare, numai că din acel moment cum legele intră în vigoare, iar aceasta se va întâmpla peste o oră, dacă nu, mai, nu va fi invocat o moțiune de cenzură care ar putea să cerge, cergeverseze acest proces, din acest moment Guvernul deja are instrumentare necesar pentru aplicarea acestor legi. Aici va fi mult mai complicat să intervii să faci ca aceste legi să nu fie implementate. Da, există procedei, Există chiar tipuri care permit și în aceste condiții ca lucrurile să nu meargă strună. Dar deja este mult mai complicat. Lovitura de grație a fost dată. În acel moment când guvernul a, și-a asumat această responsabilitate, a, au fost sco scoși de pe acei care a, a, mizau pe faptul că. procederii de diversare în, par în Parlament vor fi definitorii pentru a nu aplica aceste legi. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru. Deci trebuie un lucru de spus foarte precis. Din păcate, comentariul politic de Republica Moldova abundă de foarte mult arbitrar. Și aici vreau să vă spun că desigur că și în interiorul guvernului există acest element de, de frânare a reformelor. Numai că ședințele guvernului totuși sunt publice. Acolo este un număr restrâns de oameni în comparație, de exemplu, cu componența Parlamentului. Dezbaterea în guvern se petrece cu totul pe alte schele decât cele din Parlament. În Parlament este foarte multă demagogie. Este posibil să faci foarte multă demagogie. Să ascunzi după fraze pompoase, după fraze, hai să spunem așa, cu intenții bune, dar cu un conținut putrit, să scuți adevărata tendință, pe când în guvern acest lucru este mult mai greu să faci. Interesant dacă funcționează așa numitul prezidiu al acestui guvern sau cel puțin se merge pe schema acelui prezidiu când proiectele da, de legi sunt filtrate înainte de a intra în ședințele guvernului. Din câte am înțeles faptul că prin guvern au trecut aceste legi, acest filtru nu funcționează. Cel puțin a fost abandonat. De bine atunci. Desigur că este bine și să ne aducem aminte câte eforturi a depus postul prim-ministru Filat pentru ca acest impediment să fie înlăturat din activitatea guvernului. Și aici vreau să mă refer la faptul cum au trecut prin guvern aceste legi și cum a fost declarată această sumare a responsabilității. Cel puțin în public nu au ieșit divergențe care s-ar fi manifestat la nivelul dezbaterii guvernamentale asupra acestei responsabilități politice. Asta vorbește despre faptul că componentul oligarhic nu s-a încomitat să folosească agentura sa în guvern pentru a încerca să oprească, să stăvirească bunul mers, al acestei inițiative. Iar liderul mea ieri în ediția matinală a recunoscut indirect că inițiativa a venit din partea lui, a zis că nu contează din partea cu a venit inițiativa, dar a recunoscut indirect ceea ce a afirmase mai devreme pe o rețea de socializare liderul fracțiunii liberal-democrate în Parlament, Valeriu Streleț. Bun, sunt, sunt declarații pe care de obicei politicienii le fac pentru a lustruie imaginea. De ce nu ar fi de deci, ar fi valabilă această formulă și în cazul liderului Piedemie, Vlad Filat. E normal, el se, este preocupat de propria imagine. Numai că aici trebuie să spunem că partea obiectivă a lucrurilor vorbește în favoarea acestei declarații pe care el a făcut-o. Filat controlează prin mecanismul Piedemiei, principalului partid de guvernământ, controlează acest guvern. Leancă este uh, principalul partener politic al lui Filat și toate încercările ca să spunem așa, a oponenților politice al de a crea impresia că echipările între Filat și că există disensiuni, că e aproape că nu discută, că, discută, că... că sunt certați și așa mai departe, iată că nu se confirmă mai degrabă mai degrabă se confirmă justiția declarațiilor pe care periodic le facă acești doi politicieni. Chiar în ediția de ieri dimineață l-a lăudat în câteva rânduri. Același lucru, apropo, da. face și Leancă. Leancă în permanență apare alături de Filat, sau, hai să spunem așa, Filat apare alături de Leancă la diverse a, acțiuni publice, inclusiv acolo unde se acumulează capital politic, ceea ce mai puțin confirmă faptul despre această concurență acerbă existentă între acești doi lideri politici, mai degrabă ei lucrează în tandem mai degrabă ei sunt acei care au constituit acest cuplu politic care sunt, și sunt, ambii sunt preocupați de bunul meu sau lucrurilor cel puțin este evident că Filat prin influența sa pe care o are la nivelul pereademieului cu ușurință iarăși folosind relația sa bună cu Leancă ar fi oprit această inițiativă în fașă, nu i-ar fi permis ca ea să se dezvolte. De aici, deducem, e indiscutabil, această acțiune a guvernului, asumarea responsabilității politice de către guvern, este creatura acestor doi oameni, acestor doi politicieni, Filat Leancă, Leancă Filat. Fără, fără ca aici să, există, să existe o coordonare perfectă, această inițiativă nu putea să, să ia contur practic. Este imposibil acest lucru. E important să ne răspundem probabil și la întrebarea dacă nu strâmbă cineva dintre miniștri din a să în considerare că oricum sunt trimiși în guvern de anumite forțe politice și ne punem întrebarea dacă anumiți miniștri nu reprezintă tocmai interesele celor din coaliția de guvernare care ar fi tergiversat examinarea respectivelor proiecte de legi. Dacă să rieșim din predispoziția că în interiorul alianței pro-europene există forțe oligarhice, iar lucrul acesta este ca și bătut în cuie, păi, trebuie să presupunem că și în cadrul guvernului există reprezentanța acestor interese. Da, de data aceasta ei nu s-au încomitat să se manifeste deschis și să se pronunțe împotriva aceste inițiative, ceea ce îmi permite să, fac, să deduc că forțele reformatoare sunt dominante în alianță. Nu componenta oligarhică este cea care dictează uh, reguliul jocului. Pentru că nu vrea să iasă la suprafață. Nu dorește să iasă la suprafață, fiindcă este periclitată de uh, atitudinea această ostilă a opinii publice față de aceste tendințe în politicul moldovenesc, fiindcă este nevoită în permanență să bată în retragerea dar se retrage ordonat, cedând punctual poziție, poziții. unii vor trece în contratac ca să-și revendice pozițiile pierdute. Lupta nici pe departe nu este încă terminată, și victoria forțelor pro nu s-a manifestat în deplină măsură. Mai degrabă, acest lucru ar putea să se întâmple după alegerile din 30 noiembrie, dacă cu adevărat componenta reformatoare, componenta pro-europeană, va avea o câștig de cauză și dacă deci forțele oligarhice vor fi marginalizate maximal. Să vedem, cel puțin trebuie să facem tot posibilul ca acest lucru să se întâmple. Astăzi însă suntem, cu toate neajunsurile, cu toate neajunsurile, trebuie să constatăm un lucru. Asumarea responsabilității politice de către guvernul Leancă în problema în pachetul acestor, acestor 11 legi, indiscutabil este o victorie obținută uh, de către forțele reformatoare împotriva oligarhiei și uh, înseamnă nimic altceva decât începutul energic de implementare a prevederilor acordurilor europene semnate de către Republica Moldova cu Uniunea Europeană și s-a început implementarea practică acestor acorduri. Este un plus enorm Uh, vă duce să aminte atunci când vorbeam despre valoarea acestor acorduri, în permanență spuneam, da, este foarte important ca formal aceste acorduri să fie semnate, încă și mai mult este important ca aceste acorduri să, să, să fie implementate. Și tot atunci menționam că după toate probabilitățile, partea leului din implementarea acestor acorduri va fi de, deplasată deja după alegerile din noiembrie 2009, 2014, mă scuzați, dar iată că guvernul nu așteaptă acest rubicon, care se numește caleșele parlamentare, și a început energic să implementeze prevederile acestor acorduri chiar de pe acum. Și implicarea responsabilității politice de către guvern este nimic altceva decât începutul, repet un început energic de implementare a acestor acorduri. Domnule dacă care ar fi câteva dintre cele 11 proiecte de legi a căror implementare ar influența electoral să spunem în campania care vine pentru parlamentarele din noiembrie. Este important ca însăși faptul asumării responsabilității politice vorbește în favoarea forțelor reformatoare. Acum, <coughs> mesajul a fost transmis societății. Forțele reformatoare spun, noi nu ne vom opri. Noi vom merge pe care reformării, pe care modernizării Republicii Moldova de o manieră energică cu susținerea Uniunii Europene. Noi am început să facem acest lucru încă până la lige când nu avem un nou mandat din partea poporului. Acum vă rugăm, acordați-ne acest mandat ca să avem mâinile dezlegate totalmente și ca să fim capabili să implementăm aceste acorduri în deplină măsură și doar după implementarea acestor acorduri se vor li simți, iar în îndeplină măsură toate plusurile uh, mișcării europene pentru Republica Moldova. Iar aceste plusuri sunt uh, extrem de importante. Este vorba despre majorarea, despre creșterea nivelului de viață. Este vorba despre modernizarea economiei Republicii Moldova cu toate consecințele sociale care vin de aici. Este deci, împlibitarea acestor acorduri înseamnă trecerea Republicii Moldova, societății Moldovenești la o nouă etapă de democratizare. Asta înseamnă dreptul omului, calitatea vieții, asta înseamnă că fiecare cetățean se va simți mult mai protejat în raport cu statul decât a fost până acum, asta înseamnă că noi toți vom trăi mai bine. Iată despre ce este vorba. Pentru asta trebuie să obținem o victorie, o nouă victorie pe data de 30 noiembrie 2014, când vor avea lege, vor avea loc alegerile parlamentare. Unul dintre proiectele restante asupra căruia însă guvernul nu și-a luat responsabilitatea și nici nu putea să o facă e cel cu privire la finanțarea partidelor politice, la transparența acestei finanțări. Moment asupra căruia a insistat și societatea civilă, prima multe organizații non-guvernamentale, care au atenționat că alegerile parlamentare din acest an nu vor fi tocmai libere și corecte din această cauză. Da, este așa, cu toate că. Avem în prima lectură da, votat acest va... proiect, dar amânat pentru viitoarea sesiune. Pentru viitoarea sesiune și va intra în vigoare doar la legerile locale viitoare, deci acum nu, nu va avea influențe directe asupra legilor din 30 noiembrie. E, și vreau să vă spun că este o lege cu o istorie tristă. De mult s-a dezbătut în începând din de 2005, în permanență erau mutate deci termene când trebuia să intre în vigoare, Ceea ce vorbește despre faptul că acele forțe politice, care doresc și mai departe să țină partidele politice în subjugare oligarhică, ele sunt foarte puternici. Iată că nu au permis aceste legi să treacă prin Parlament și uh, să înceapă să influențeze viața politică din Republica Moldova. Și impresia că atunci când un partid se află la guvernare, nici nu îi prea convine să aduce, indiferent cine s-a Aceste, aceste partide politice, iarăși, indiferent de cine deține uh, puterea, uh, are suficiente uh, resurse pentru a obține finanțări, pentru a obține susținerea partidului pe căi mai puțin ortodox. Din acest punct de vedere, ei nu le simt necesitatea de a avea finanțare din partea Statului în într-un fel să altul beneficiază de această finanțare pe că e ocult. Ce s-ar schimba ca să fie clar în cazul în care ar, fi, ar intra în vigoare și ar fi implementată respectiva legea? Mulți nu se va schimba, din păcate, fiindcă avem nevoie de niște metode și deci mecanisme universale de aplicare în sfera sanării, vieții politice la nivelul sistemului multipartit de Republica Moldova. Din păcate, doar finanțarea de către stat a partidilor politice nu poate aici să aducă la un rezultat absolut. Este nevoie, repet, încă o dată, de o abordare complexă, sistemică, dacă doriți, a probleme. Dar legea despre finanțarea de către stat a partidilor politice este un prim pas, un pas absolut necesar fără o asemenea lege, iar ea poate fi perfecționată multiplu, fără această lege nu putem să vorbim despre începutul procesului de reformare a sistemului multipartid și ajustării acestui sistem la rigorile democratice, unei democrații de tip occidental, european. Deci, legea este, noi avem nevoie de această lege și este foarte bine că ea a fost adoptată chiar cu atâta chin cu atâtea adversari și să sperăm că, cel puțin începând cu alegerile locale din 1915, această lege va fi aplicată. Uh, domnule Țăranu, să amintim că în privința responsabilității pe care și-a asumat-o guvernul fără acordul Parlamentului, avem și um, prevederi care ar urma să permită maturarea salariilor și pensiilor pentru unele categorii pedagogi, medici, savanți, pensionari e important probabil și modul în care vor fi majorate pentru anumite categorii pensiile să spunem Da, dacă cei care, pensionarii care au o pensie medie vor avea și ei majorări vor beneficia de majorări cei cu pensia minimă vor probabil e important și aici să se calculeze foarte eficient dacă totuși doresc doresc partidele pro-europene să acceadă la guvernare după data de 30 noiembrie, luând în considerare că avem totuși așa o societate mai de stângă, din punct de vedere al simțului de spirit. Chiar de stângă avem. Ce care așteaptă mai mult de la stat decât de. sunt da. gata să întreprindă ei înșiși. Da, ceva. Noi avem o societate asisten a, a, asistențială din punct de vedere a așteptărilor sociale și în acest sens putem desigur că să ne lamentăm, dar asta nu schimbă situația. Majoritatea societății noastre așteaptă de la stat beneficii. Din păcate, noi mai puțin suntem axați pe inițiativa individuală, mai rar luăm asupra noastră responsabilitățile, cu toate că trebuie să recunoaștem că deja sute de mii de cetățenii Republicii Moldova au procedat în anume așa fel. Din păcate, ei nu sunt în țară. Cei de dreapta au plecat. Da, cei care au, uh, sunt cei mai energici, cei mai uh, individualiști în sensul bun al acestui cuvânt. Întreprinzători. Întreprinzători cu inițiativă. Aștia nu, nu au stat să aștepte aici până va veni statul și va, le va acorda uh, ajutoare, asistență și așa mai departe. Ei și-au luat propriul destin în propriile mâini, pe, pe risc propriu, au plecat spre est, înspre vest, dar mai puțin contează. Contează faptul că ei sunt responsabili pentru propriul destin. Apropo, aportul lor la finanțarea Republicii Moldova, bugetul este enorm. Noi primim din partea lor o ajutoare substanțiale și, de fapt, economia Republicii Moldova și bugetul statului funcționează datorită acestor injecții financiare pe care le primim de la Gastarbeiterii noștri, de la partea cea mai cu inițiativa societății. Dar au rămas acei care mai mult sunt taxați pe așteptări. Statul trebuie să ne ajute. Și aici ce faci? Statul cu adevărat trebuie să ajute. Din păcate posibilitățile statului sunt limitate. Ele, aceste posibilități, au crescut în ultimul timp, pe parcursul acestor patru ani de când la guvernare se găsesc Costurile spunea că s-au dublat, de fapt, venitorile în comparație este cu 2009. Adevărat, este adevărat. Spre deosebire de comunici care trăbeau la fiecare colț despre marele realizări, adăugau acolo câte 20 de lei la pensie, dar vorbeau de parcă pensia s-a a crescut cu 2000. Din păcate, această guvernare pro-europeană a neglijat aproape că total minte relația cu publicul larg și foarte puțin a vorbit despre realizările sociale de ale acestor guvernări. Se gândește că știți, de da, această guvernare pro-europeană, nu știu cum, mai, mai degrabă a înregistrat succese în, plan interna, în planul politicii internaționale, de, în exterior, și mai puțin pe interior. Dar o guvernare e mult mai blamabilă, haideți să spunem așa, în condițiile unei mai mari libertăți a presei, pentru că da. să ne aducem aminte lucrurile Peste astea băcă, au Exista monopolul acesta informațional al partidului Comuniștilor care nu permitea prea mult să se critice partidul Comuniștilor, a găsit perfectă dreptate. Partidele democratice au făcut altceva, ei au deschis fără precedent spațiul informațional al Republicii Moldova, în așa fel ei s-au expus criticilor, nu a fost în favoarea lor din punct de vedere, hai să spunem așa, au un interes îngust, egoist. Dar, în același timp, ei nu prea aveau încotro. Fiind forțe democratice, erau obligate să, să ajusteze politicile informaționale la ceea ce se numește drepturile omului, deci dreptul societății de a, a cunoaște bine ce se întâmplă și așa mai departe. Acum, problema e că în acești patru ani s-a făcut suficient de mult pentru creșterea sau cel puțin pentru menținerea la un nivel satis, cât de-cât satisfăcător al sferei sociale. Acum unii oameni mă ascultă și ar putea să spună de ce vorbiți? Noi trăim în mizerie și așa mai departe. Noi dintotdeauna am trăit în mizerie în, ace în acești ultimii 20 de ani, în permanență mergeam în scadență. Să nu uităm că șase ani în urmă a început o criză economică internațională fără aproape că fără precedent și Republica Moldova trebuia să devină victima Prima victimă, datorită slăbiciunii economiei sale, prima victimă a acestei crize, iată că nu a devenit. Mai mult în acești ani, nu numai că nu s-a înregistrat o scădere a nivelului social de viață, a, a, avut, an, a avut și anumite creșteri, ceea ce indiscutabil vorbește în favoarea acestei guvernări. Da, desigur că așteptările au fost uh, categoric depășeau posibilitățile uh, guvernării dar desigur guvernarea nici pe departe n-a folosit uh, toate rezervele pe care le avea la îndemână. Din păcate au existat și există și astăzi foarte multe elemente de frână a reformelor, ceea ce nu permite ca, viața social, ca nivelul social al vieții să crească în, în proporțiile dorite de, de către citățeni. Dar dacă e să fim obiectivi, totuși trebuie să recunoaștem că lucrurile cea mai prost, cel mai prost scenariu au fost evitat și această evitare s-a făcut datorită eforturilor care au depus această guvernare aici cel puțin trebuie să spunem adevărul pe nume pentru că tot spunem că avem o societate mai mult de stânga în marea sa parte una aflată în așteptări de ajutoare, de indemnizații și așa mai departe de majorări, de salarii, de pensii ne punem întrebarea dacă, în ce măsură va avea impact embargo-ul rusesc inclusă de Federația Rusă, pentru că totul lumea s-ar întreba, bine, sunt afectațiunii producători agricoli și ăștia sunt de dreapta, așa, mai minoritari. Probabil e bine să știm cum va influența acest embargo întreaga economie a Republicii Moldova și cum se va descurca guvernarea în această situație, încercând să găsească anumite că e alternative unde ar putea fi realizată realizate producția uh, producătorilor autohtoni și am vorbit uh, a vorbit și premierul că e nevoie de promovat produsele autohtone mai insistent uh, în magazinele din republică, pe piețele interne, chiar ar urma să fie creat și un fond de subvenționare a anumitor agricultori din re rezervele guvernului și mai avem și piața Uniunii Europene o alternativă. Spuneam și în această dimineață liderul Partidului Liberal Democrat Vlad Filat se întâlnește cu grupul Partidului Popular European din legislativului european Manfred Weber, e cel care va ține o conferință comună de presă cu liderul PLDM și din ceea ce am aflat de la Vlad Filat în dimineața Zile de ieri e că exportul produselor e, moldovenești, ne referim aici la e, fructe întâi de toate, va fi posibil începând cu data de 1 august, nu 1 octombrie și nici 1 septembrie, după cum anunță oficialii europenii. Și probabil că a și purtat discuții până la această oră pentru a convinge cel mai numeros partid în Parlamentul European să voteze o asemenea decizie, adică să urgenteze deschiderea acestui, acestor exporturi și în scurt timp probabil vom afla și primele rezultate pentru că spuneau la ora 10 va începe acea conferință comună de presă. Deci, embargoul rusesc, o lovitură mișelească în spatele Republicii Moldova. A fost lovit cu cuțit în spate. Și asta o face acela care se erejează în toga unui mare prieten în republicii Moldova. noi să vorbim Rusia, prietenul republicii Moldova. Nu este prieten. Este neprieten. Trebuie să constatăm acest lucru. Tot ce face Rusia în ultimii ani încearcă să subverseze Republica Moldova în plan economic, dar nu numai economic, dar o resimțim acum cel mai, cel mai palpabil în plan economic. Embargol rusesc care este introdus în ultimul ceas, în momentul când se începe sezonul de exporturi a legumelor și fructelor, n-a fost introdus de exemplu în, în primăvară, ca, ca să ne permite cât de cât să ne pregătim, să ne orientăm spre alte piețe și așa mai departe. Dar, anume acum, așa oare procedează un prieten? Așa procedează un om ca, sau o țară care se gândește la o relație stabilă pe mulți ani înainte? Lucarea nu mai vine din. Nu știu când a venit această lucrare de acolo, din IES, din Răsărit. Dar acum, cu precizie, nu vine. Mai degrabă vin vânturi reci, glaceare care bat vânturi economice, care afectează economia Republicii Moldova. Acum, da, desigur că va fi greu. O parte din producătorii agricoli de Republica Moldova ar putea să falimenteze, este adevărat. Din păcate, aceasta este realitatea. Acest lucru se face datorită acelor politici neîmprietinoase economice care este promovată de către Federația Rusă, de actuală conducere a Federației Rusă. În același timp, trebuie să fim conștienți de faptul că impactul negativ a, a economic al embargo rusesc nu este atât de acut cum a fost, de exemplu, în 2008. Noi deja ne-am învățat să ținem piept unor, unor asemenea evoluției neprietenici din partea Federației Rusă. Eu cred că peste câțiva ani noi o să ne învățăm, o să ne dezvățăm definitiv, să depindem într-un mod uh, capital de piețele rusești. Uh, și vreau să vă spun că în această abordare există un mare greunț rațional. Atât timp cât, cât suntem legați în plan agricol de piețele rusești, Atâta timp nu există stimulente suficiente pentru modernizarea agriculturii noastre. Acum aceste stimulente apar și apar pe două planuri. În primul rând, ni se oferă o piață enormă de aproape 500 milioane de, de consumatori. Da, această piață este cam plină de produse, dar este loc acolo și pentru produsele moldovenești agricole. Problema noastră este brusc să ridicăm calitatea acestor produse, ele să devină să concurențiale pe această piață? Eu zic că pot deveni concurențiale Poți pentru că noi, cum le spunem gastarbeiterii din Europa spun sigură când vin aici că nu sunt gustoase fructele și legumele acolo. Deci printr-o verificare da, sanitară am putea să exportăm și să facem față concurenței libere. O să vedeți oameni buni o să vedeți ce o să fie peste un an doi. O să vedeți cum se va schimba la fața agriculturii Republicii Moldova. Încă occidentalii, Uniunea Europeană nu pur și simplu deschide piață. Ei vin cu subvenții, ei vin cu ajutoare financiare pentru ca să ne permite să modernizăm agricultura noastră. Problema noastră este să găsim nișa noastră, noastră, care ne aparține doar nouă în această piață. O să vedeți cum, cât de ușor noi o să înlocuim piața rusească cu cea europeană. Și ce uh, schimbare calitativă se va produce la nivelul producției agricole în Republica Moldova. Și atunci, să, să știți că în acest moment piața rusească iarăși se va deschide. Numai că se va deschide în condițiile când noi vom avea o producție agricolă mult mai concurențială, mult mai, de o calitate mult mai înaltă și o să vin din produsele noastre... Nu să ne fie asta, convenabil. Și mai complet și mai înalt și veniturile vor fi mai înalte. Asta este unul la mână. Și în con cu zilele acestea am auzit, chiar acum, recent am auzit un comentariu care vine din partea unor extra extraparlamentare care se pregând că sunt partide europene se vorbește -o, de o manieră descalificantă despre actualul guvern și în, în speță despre primul ministru uh, Leancă. Bun, că Filat este în permanență supus unei critici dure, uh, pur și simplu distrugătoare, cu elemente palpabile de, uh, de bădărănism, uh, chestia asta deja este cunoscută. Dar iată că începe să fie atacat, uh, deci, Leancă. Este numit, numai cum nu mai e, numai e numit el, Of, doamne că îmi, îmi permane se veică carește că e legumă, că nu are, uh, nu are uh, deci uh, prestat să politică și mai departe. Și cine vorbește despre asta. Oameni care au avut o traiectorie politică lamentabilă în trecut. A, că e acum pretind să devină să devină lider în această țară, neavând având, de fapt, niciun suport cât de cât serios, inclusiv la nivelul sondajelor politice. A, că ei astăzi reprezintă interesele acelei părți a mafiei moldovenești care este pierdantă în lupta cu niște concurenți mult mai de succes? Dar care, care e pentru noi beneficiul că în locul unii ramuri a mafiei va veni altă ramură a mafiei? Sunt și mai avizi că au pierdut în lupta concurențială cu acei care au fost mai, mai eficienți. Deci, lucrurile nu se schimbă. De, de aceea, atunci când iar acești lideri politici care, de fapt, apar pe post de panglicari politici, vorbesc niște prostii gogomonate. Pă multe voi să înțeleagă că ar trebui să ceară ceva în loc de la respectivele păi, de simplu, personaje nu, și simplu, o, politice. O critică de Dar un, un program pozitiv, Putem oferi un loc în respectivele așa este, cazuri. Soluții și, și, și cine așa Și ce oferă? Cum venim la putere, toți judecătorii o să stea la dubă. Cum asta o să stea la dubă? În baza cărei legi Vă ce vreți să veniți să instalați aici stalinismul? Prin alte metode, judecătorii nu pot fi supuși hai să spunem acestor sancțiuni. În, locul, în loc ca să vină cu niște programe palpabile de reformare, de modernizare a Republicii Moldova, ei vin cu niște chestii categoric populiste, în stilul repet încă o dată a unor panglicari politici. Nu, no, desigur că pe, rămâne pericolul principal revenirea comuniștilor. Desigur că pericolul mare este că forțele oligarhice nu vor fi totalmente înlăturate după legea din 30 noiembrie, dar nu avem nevoie nici de demagoci politici care încearcă o, o ramură a mafiei să o înlocuiască prin altă ramură. În primă aici, domnule Țăranu, suntem la ora 10. Vă mulțumesc pentru participare. Analistul Anatol Țăranu s-a aflat în emisiune. Vă așteptăm și săptămâna viitoare. Urmează știrile orei fixe după ne reîntâlnim în actualitate. Puncte de reflecție